most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Helló? Szia Gábor, benne vagy az adásban? Ahó. Igen. Igen, jó reggelt. Hogy vagy? Nem hallok? Te tökéletesen. De, tökélet, én is tökéletesen vagyok. Uh, hogy van ez a spanyolországi abortus? szigorítás. Ezt én nem értem. Hát a spanyolok se nagyon értik. ugye De ez mi, mi hozta elő? Hát volt, ugye Spanyolországban hogy honnan indult, azt kell látni. Ugye a tankorrendszerben egyáltalán nem lehetett. Tehát teljesen kilos volt. ugye Nyilván mindenki a gazdag, ahogy ez szokhat lenni, külföldjel mentek és ott intézték. Kell a szegények, azok meg szegények. Hát mindenfajta illegális és nagyon veszélyes módszerekkel. Na most akkor ezt folyamatosan ennyitették, ennyitették, a legutolsó szocialista kormány az teljesen egy nagyjából a általános európai gyakorlatnak megfelelő teljesen liberális rendszert hozott létre, most ebből akarnak visszalépni a néppártiak, csak hogy az a probléma, hogy... Egyrészt benne volt a programjukba valamikor, valamilyen szinten benne volt, tehát mindenki mindenkit úgy, hogy ez egy nagyon népszerűtlen dolog, tehát ezzel nem, hogy választás nem lehet nyerni, ez, ez... De mi az oka? Én most azt nem tudok jobb szót mondani, mint hogy ideológiai. Hát azért a néppártnak a kötődése a, például a spanyol plérushoz a, az azért elég egyértelmű. A, a, a, a, a spanyol plérus elég, vagy legalábbis annak egy része, az se teljes, tehát minden is válogatja, de eléggé. Ez váratlan dolog, vagy ott volt a levegőben? Nem, ez itt volt a levegőben, tehát azért mondjuk azt érdemes fejbe tartani, hogy a kormányváltás az volt most már két éve, és hát azért mostanáig nem nagyon siettek vele, de, Jó, de az ott volt a levegőben az azt jelenti, hogy erről csak volt szó, ha nem volt róla szó, akkor nem volt ott a levegőben. De, de volt róla, megik szóval hát megígérték, ugye, mint a, mint a viccben a borsoknak, de De hát nem nagyon... Mesél. Ne arra Gábor, ma olyan napon van, ha vicc képes, akkor mesélj már milyen milyen viccben... Képes. Nem szalon képes. Nem szalon. Nem szalon. Jó, rendben van, akkor nem, nem mesélj, el. De... de szóval a lényeg az, hogy, hogy ezt, ezt ugye... Hát ez egy nagyon nyögbenyelős feladat, és, és... Jó, de akkor menjünk még visszább. Ezek szerint ez benne volt annak idején a programban, amikor nyertek? Igen, igen. Csak hát nem... Na, de ez, hogy milyen hangsúlya. tehát... Ugye, most ezt nem tudom, arra nem emlékszem, hogy az írott programban is benne volt, tehát amit ugye mindenki elolvasott, de hát hogy néha-néha elepöttyentette egyik másik, hát ezt, ezt azért szeretnénk megváltoztatni. Ugye arról volt szó, hogy ne legyen olyan nagyon liberális. Hát az érvek azok ismertek, hát azért most nem kell a nagyon megszerűen menni Magyarországon is, ugye a, a, az életvédelme és a magzati életvédelme, hát hova tovább nem Az Azt az hiszem, hogy a, az, az alaptörvényben van rögzítve, és aztán innentől kezdve már csak egy lépés, hogy ezt hogyan, milyen ö, résztörvényekkel, további finomításokkal, utasításokkal, nem kíván törlendő ö, Egészített ki. Tehát egy Spanyolországban is egy olyan dolog, ami, ami nyilvánvalóan egy kicsit ilyen világnézeti kérdés, kicsit politikai kérdés, de mindenképpen ö, olyan, amit, amit én emlékszem, nem csak Spanyolországban, hanem Lengyelországból is. Tehát Lengyelországban ugye az abortusz törvényt azt, azt, a, azt is szinte ott, is a nyomására hozta a, a szem, ö, még valamikor a 90-es évek elején, és ennyi, szóval nem volt népszerű. Egy dolog, hogy valaki katolikus hívő... Elnézés, biztos tudnám kéne, de nem tudom, ez azóta is érvényben maradt? Igen, igen. Pontosan nem tudom, voltak ott is módosítások, hogy most milyen szinten, azt nem tudom. Én egy nagyon érdekes dologra emlékszem. Nem tudom, akit még... Elég idősek, és, és emlékeznek a, a szolidaritás kialakulása körül időre, meg a szükségra. időre. volt egy, egy nagyon szórakoztató szóvivője az akkori ö, szocialista kormánynak, Jessi Urbánnak hívták. Igen. Ez, ez egy ilyen nagyon, ez egy hihetetlen figura volt, egy egyébként kolléga, tehát ő valamikor újság, nem most is újságíró. Elsősorban újságíró volt, csak egy ideig belátotta magát a politikában. Na ez a szóvívő a, az ottani rendszerváltás után alapított egy lapot, aminek az a címe, hogy nye, nye, vagyis nem. Ez egy ilyen nagyon szemtelen, nagyon, nagyon, hát mondhatnám azt, hogy, hogy szatirikusok újság volt. A lénye abból ért, hogy bárki bármilyen informáciáról a beadhatással, be is adták és el is mondták. Na ez a lap, amikor folytadnak a törvénynek a vitája, akkor kiírt egy, egy hát pályázatot, és azt mondta, hogy egy millió itt akkor az nagyon sok pénz volt. Az akkor majdnem, és nem emlékszem, azt álszoljam, de nagyon nagy pénz. Az egy millió lotit fizet annak a nőnek, aki hitelt értelműen bizonyítani hogy tudja, hogy neki abortusa volt, és hát az apa egy püspök. És volt ilyen, jelentkezett, de végül nem lett az ügyből semmi, nem végül nem közöltek semmit, mert a másik oldal is kifizette ezt az összeget. Aha. Na most, azért, az, tehát ez ott egy komoly társadalmi vita volt, de csak ezt akarom mondani, hogy ez, csak, ez csak egy ilyen... Jó, de hát ugye e, tudtam, hogy a mostani szabályozás olyan szigorú, mely szerint leszámítva a nem érőszakot és leszámítva, hogyha az anya életének kockázatával járna a szülés, még a beteg gyerek születését sem korlátozandó tiltaná meg az abortuszt. Hol áll most ez a megszavazás útján? Meg lesz szavazó. Tehát négy, ebből most már nem tud kibújni a, a néppárt, ebből az, utcából, ebből az utcából nem tud kimászni, mert olyan mélyen belement. Miközben a néppárton belül is nagyon komoly ellenállás van. Hát gondold meg, vannak politikusok, akiknek mondjuk jó, most, be, most, most tudni kéne beleért, hogy nem, nem megnéz, utána nézni, hogy mondjuk 2013-ban hány abortusz volt Spanyolországban? Jó, megnézem, igen. Most se azért felírom magamnak abortusz. Most is tehát most se úgy van, hogy teljesen <haz> mindenfajta szigorításokat, azon nem le hogy hát például vannak Ugye, és ez, ez, ez egy másik, ez a dolognak vannak kórházak, vagy vannak orvosok, akik azt mondják, hogy ők jogokban ezt nem csinálják. De ugye a, a nagy probléma tényleg az, hogy ebből nyilvánvalóan turizmus lesz. Már úgy értem, hogy abortus turizmus lesz, amit van, aki meg tud engedni magának, és akkor nem érdekli, van, aki nem tudja megengedni magának, de hát azért az, az mindenhol nagyon komoly tapasztalat, hogy, hogy az abortusok száma, sajnos nem nagyon csökken attól, hogy betiltják, csak, csak átteverjük egy másik területe az illegálisra. Ami borzasztó. Tehát annál rosszabb aztán végképp nincs. Én, én nem vagyok az abortusz, nem mondom azt, hogy, hogy nem fogok tüntetni az abortus mellett. Nem az én ügyem úgy érzem, de, de hát azt látom, hogy nők tüntetnek, meg. És ugye az, ami különösen felháborítja, általában ad őket, és ez most már nem csak Spanyolországgal függ, és emlékszem, amikor németországban folyt az abortusz uta, hogy erről olyanok nyilatkoznak és olyanok ö, osztják az igét, akiknek hát ez a döntés ez, hát úgy szóval semmi közük, mondjuk egy, egy katolikus pamp. Hát ő valószínűleg a, a legkevésbé érintett és elvének semmilyen módon nem lehet személyesen érintett ebben az ügyben és nyilvánvalóan a legkevésbé tudja átérezni ennek a, a döntésnek, amely nő számára nyilván egy borzasztóan kínos döntés a, a, a, a fájdalmait. Valamikor Oroszországban, az akkor még szovjetunióban jártam egyetemre, és hát személyesen is kerültem ilyen helyzetben, és láttam abortuszt, az ottani jogilag megengedett, de anyagilag borzasztó körülmények között közétett abortuszt. És és hát ez borzasztó volt, egy gondolat, az volt a filozófia, hogy, hogy elvégezzük az abortus, de vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert szenvedjen az a beste érzőszenítés néki. Szóval én ismertem konkrétan olyan esetet, amikor a a, a, a volt vissza fiatal lány nagy nehezen összeszedett valamifajta fájdalom, sőt a saját kezébe bevitt, és odaadta az orvosnak, hogy én azt azért kérnem szépen. Na most, ezek borzasztó, megalázó helyzetek voltak, miközben ö, nem volt ritka akkoriban, nem tudom a mostani statisztikákat, az orosz statisztikákat, hogy egy, egy, egy orosz nőnek lánynak 10 abortusok volt egymás után. Többek között azért, mert a foggandásgátlásak elégy kezdetleges volt. Ö, aki akkor diák volt, magyar diák, az, az egyik legjobb üzlet, amit, amit akkor kivittek a ki a drág mellett az a az bizony a tablett volt. Erre emlékszem. Uh, Erdély kapcsán is. Uh, hogy ebben nem fog belebukni a spanyol kormány? Nem, nem, nem. Bár nagyon, szóval, ugye sose lehet tudni, hogy a, a az egy milliméter a víz felszíne alatt és fölött az, az, egy, az egy nagyon nagy különbség. Tehát lehet, hogy egyszer még ez a ez az egy milliméter, vagy ez a pár szavazat, vagy ez a hangulati elem, ez, ez még döntő lehet. Tehát ezt nem lehet tudni. Azért ezeknek a dolgoknak ugye kifutása van. Már egy dolog, amikor törvény, meg, meg, meg szavazás, meg azok ilyen absztrakt dolgok. De aztán, amikor egy nő, egy választó, vagy a családja konkrétan, szembesül ezzel a helyzet. Megte megtennéd azt, hogy de nem akarok nagyobb feladatot különös tekintettel a hihetetlen premizálásodra adni az indokoltál, vagy kelletténél, vagy meg alá húzandó, hogy ez Európában hogyan van? Jó, utána nézhetek, ilyen is Európában. Érdekel is egyébként, mert az, az a Német, a nyugat-német kampányt, ugye, az, az, az annak, annak egy komoly politikai Felszele volt, az, az, az akkor gyakorlatilag az általános emancipációval, az általános szabadságjogokkal, az általános modernizálással összefüggő dolog volt, e, és, és az, az ott, ott például egy kifejezetten politikai ügyé is vált, tehát ugye a, a nők akkor azzal tüntettek, emlékszem, hogy a, a hasam az az, az enyém, tehát e, jó vagy rossz a döntésem, az én döntésem kell, hogy legyen ebben legyen szíves ne szóljon bele senki. És, és ez, ez ott akkor egy kifejezetten politikai, ideológiai harcá vált, és, és nem annyira egészségügyi orvosi. Valószínűleg a most lenni, vagy Spanyolországban is utána fogok nézni. Egy biztos ez egy olyan törvény, amit a szocialisták már is mondtak, hogy amennyiben hát, ők kerülnének hatalomra, a Azon gondolkodom amit csendben magamban, hogy vajon a kétharmados fölényel rendelkező Fidesz ezügyben Magyarországon miért nem cselekedett? Mert nem... nem népszerű. Én emlékszem Lengyelországban is, tehát meghozták ezt a törvényt, de minden felmérés azt mutatta, hogy a, a, a leg... Legkebb... Annyi minden nem volt népszerű, mégis megtették mert hát az van benne, hogy ez mennyire tartozik a szabadságjogok közé, vagy semmi, közben nem vagyok nő, de csak most euh, hipotetikus euh, mondatokat tudok mondani, sem nem mondok, ami kijelentő mondat, és a végén egy darab pont van, csak ez, egy ez jár a fejemben. Tehát a legtöbb döntés olyan, hogy meghozzák, és akkor, akkor addig, amíg meghozzák, addig abból nagy baljé van, vagy, vagy lehet, és esetleg népszerű. Ségvesztést is okozhat, de aztán, aztán úgy, úgy elcsítő. Hát végül is megszoktuk egy megszoktuk együtt élünk vele. De Ez egy, ez egy olyan dolog, ami. Amit, amikor konfliktus helyzet van, akkor ez borzasztó erős érzelmeket kavar, és, és egzisztenciális. Ráadásnak ugye egy olyan dologról van szó, szándékosan hát nem problematikáról beszélek, amely. időben örök. Igen. Tehát ezt mondom. Ezért mondom, hogy ez egy ketyegő bomba, tehát ott van az a az a választó, aki, a, a, aki még nem is tudja, hogy egyszer ma még őt nem érvek ide. Jó, csak úgy értem, hogy időben örök, hogy, hogy mindig is voltak mellette, mindig is voltak ellene, és a két résznek a vitájából adódóan mindig éppen valaki erősebb volt, de nem alakult ki egy olyan konszenzus, ami ebben megnyugtató és tartós állapotot eredményezett volna. Így igaz, és én azt sem mondom, hogy, hogy, hogy, hogy a minden a másik oldalnak nincsenek érvei, de volt egy nagyon megrázó e, román film, nem tudom, emlékszem, most a pontos címe, hogy úgy van, hogy e, három hónap, három hét, vagy az öt hónap, három hét, három nap, már nem is tudom, ahol egy, egy a Csalceszkú rendszerben, Csalceszkú ideje alatt. E, Teherbe esett, és a gyereket hát nem tudó, nem akaró lány, abortuszáról volt szó, és az ezzel kapcsolatos, borzasztó fizikai, lelki, és anyag megállal, megaláztatásokról, és, és anyagi hát, le, elletetlenülésről. E, szóval itt, itt tényleg ezek, ezek... Akarod, hogy bevonjunk egy harmadik embert ebbe a beszélgetésbe, vagy inkább maradjunk meg a régi, megszokott formában? Te Hello. Uh, jó napot kívánok, én Keller volt vagyok, Józsa István képviselő úr munkatársa, és volt egy nem fogadott hívásunk ezen a telefonszámon. Uh, igen, igen, igen, akkor ezek szerint a képviselő úrnak két telefonja is van, de sikerült vele beszélni az imént, sőt, valószínűleg majd vissza fogom hívni, de egy másik nap. Tehát akkor mind a két telefonszám stimmel, én Fiala János vagyok, és a Kejfejancsi vendége volt a képviselő úr nagyjából 7, 25 és 8 óra között. Érted, jó. És ő most adásban van, csak hogy tudja. Jó, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Van-e visszhangja a világban paks bővítésének és a szovjetekkel, vagy az oroszokkal való megállapodásnak? Ezzel volt kapcsolatos Józsa képviselőnek az itteni vendégeskedése? Ö, van, van, természetesen van, de azért azt még tegyük hozzá, hogy... Tehát... Még senki sem lát semmi konkrétumot, tehát nem, még azért azt nem lehet tudni, hogy mi hogy. Ő, ugye azért még például ehhez az Európai Uniónak is lesz néhány szava. Tehát az a konstrukció, hogy mi itten fölveszünk, amit mondanak, hogy amit egyik nem is értem, hát, de hát hiszen ez csak hitel. hát Én egészen mostanáig abban a hitben éltem, hogy a Fidesz az adós rabszolgaság elleni harcnak a az élharcos. Na most akkor hogy most akkor ez csak hitel, hogy ez milyen jó, hogy nem is a mi pénzünk. Hát egész mostanáig mindig, mindig azt hallottam, hogy hogy hát, micsoda dolog az hitel, fölvenni, azt nekünk kell kifizetni, kifizetni. Jó, de az Unió maga ebben a történetben hol talál olyan pontot, ahol... Hát az Unió ott talál pontot, hogy, hogyha az állam vesz föl hitelt, és ebből beruház aztán egy, egy, egy konkrét cégbe, hát ezt úgy hívják, hogy állami támogatás. És hogyha egy állami cég... Nem, a, hát ezt nem. Tehát hogyha ez az egész az MVM-mel történik, és nem közvetlenül az állammal? Nem. A, a probléma, ugye most ez lehet ilyen jogi szörszáll hasogatásnak de mégis azért különbség van. És ezt nem véletlenül mondta ö, a, a kormányzat, és szerintem ezt, ezt, ezt, ezt a mondatot így el is hangzott, hogy, a, hogy a, a, a hitelt az állam veszi föl, és az állam adja. Na most a hitel, mert az egy dolog, hogy én be, be, beruházok valahová, vagyok egy cég, vagy akár állam, és akkor fölveszek banki hitelt. De ez egy piaci egy művelet, ilyen van. Na de ha, ha a hitelt fölveszi az állam, és aztán az továbbadja egy, egy vállalkozásnak, az ahhoz szerintem az Európai Uniónak lesz néhány szava. Nem mondom, hogy nem lehet olyan konstrukciót találni, amelyben ez megoldható, nem, is, nem tudom, és a jogászok biztos, hogy csodákra képesek, de hogy ezt, ez, ez probléma lesz, hogy ezt föl fogják vetni, ez biztos, de hát addig persze nem veti föl senki, amíg nem lát valami konkrétumot. De ezzel elő kell állni, tehát ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy azt mondták az Európai Unióban, hogy hát persze rendben van. Hát, ha valaki odamegy, hogy te akarok venni egy erőművet, atomerőművet akarunk építeni, Magyarországon rendben van? Hát persze, rendben van. Hát most az energiapolitika az minden országnak a belügye. Tehát, ha te neked atomerőműkel, akkor, akkor építs, és akkor ugye vannak ráadásul még ugye mindenfajta egyik konkurensek is, tehát atomerőművet nem csak az ország. ez most idő vagy térnyerés? Nem tudom, nem tudom. Nem tudom fölmérni, csak azt tudom mondani, hogy Ugye nagyon kevés információ van, de azért az biztos, hogy itt van még néhány olyan buktató. Mit tud tenni az unió, amilyennek érdemben keresztbe áll? Hát inkább azt mondom, hogy vannak olyan konstrukciók, amelyeket az unió nem fogad el. Oké, nem fogadja el, és akkor mi van? Hát azért, hát ugye emlékszünk a kötelesség szegési eljárásokra, meg egyébek. Hát akkor elindul egy alkú folyamat. Jó, hát persze. Én nem tudom előre látni, hogy, hogy, hogy hogyan politikailag administratívan és, és egyáltalán hogyan fog ez, ez végződni. Nyilván még... de lehetséges, hogy rengeteg papír felhasználni, de gyakorlatilag az egész majd egyszer különböző cd lemezeken lesz rögzítve, és ez az atomerőmű megbígón fog pöfödni. Igen. Én, én nem azt mondtam, hogy... Az... Tehát két dolog van. Az egyik, hogy legyen atomerőmű, a másik, hogy milyen konstrukcióban, milyen formában, milyen jogi, gazdasági. És... Egy utolsó kérdést ezügyben, hiszen a hídon akkor kell átmenni, hogy az egy valós verzió, az utolsó kérdés majd Ukrajnával lesz kapcsolatos, az, az, az egy jogos verzió, mely szerint annak idején az Unió teljesen felkészületlen volt arra, hogy a frissebbe választott tagok közül, vagy a kvázi frissebbe választott tagok közül Magyarország annyira nem friss, vannak nála frissebbek, érdemben lesznek olyan lépések, amelyekkel szembe mennek az addigi konszenzussal? Tehát létezik az, hogy az unió korábban soha senkivel nem került úgy tartósan szembe, mint Magyarországgal, vagy ez egy totális tévképzet? Nem, hát nem csak Magyarországgal, tehát az új tagok elég... Én ezt értem, de most az új tagokat leszámítva az ős tagok soha semmilyen hasonló érdemi problémát nem jelentettek az unió számára? Nem, tehát az nem fordult elő, ugye, amikor beléptek a, a tagok, hát az, az ős tagok azok, azok ugye nem tettek egymásnak semmi fajta feltétel, nem állítottak egymás elé feltételeket, miért is tették volna, egyszerűen összejött az országhoz, azt mondták, hogy akkor megalakítunk egy klubot. Adva van, hogy a, hogy a szabályokat mindannyian betartjuk, és adva van, hogy mindannyian fölkészült tekintjük a másikat. Akkor ebbe a klubban elkezdtek jelentkezni kívülről, és akkor azt mondták, hogy jó, hát be lehet lépni, de ugye ahhoz az kell, hogy, hogy tudjál, hogy fogad mostni reggel, meg, meg betartani a törvényeket, meg legyen például független bíróság. Hát bizonyos szabályoknak meg kell felelni, amelyeket meg korábban ugye, hát szemmel nem szereltél meg. Ezek után ezek az országok hosszú-hosszú több évig tartó folyamaton keresztül elfogadták ezeket a török, nem csak szabályokat, törvényeket. Ezeket beírták, bevésték a törvényekből. Addig nem lehetett lezárni az úni fejezeteket, tehát ameddig minden ponton végig nem mentek. Ez azt jelenti, hogy joganyagban, nem, nem tudom, 60 ezer oldal joganyagot kellett egyeztetni, és a magyar parlamentnek, a magyar törvényhozásnak, a magyar kormánynak azokat a jogi lépéseket meg kellett tenni, amelyek nélkül ez nem ment volna. Most az, hogy, hogy akkor most ebből elkezdenek vissza venni vagy visszaugrálni, erre valóban nem gondol semmit, senkire főleg azért nem is lehet erre gondolni, mert hát, ugye te is tudod, hogy ez nem csak törvény. Tehát ugye most mondok egy példát, ugye mindenki rugózott a, a média törvényen Mi a törvény olyan, amilyen. Tehát azért tudjuk, hogy a magyar média térképnek, a magyar média szabályozásnak a, a, a média, Törvény, vagy a, vagy a vagy az, az, az a testület, amelyet, amelyet létrehoztak, az csak egy és egy, egy talán nem is lehet pontosabb eleme. Hát ugye ez egy kicsit olyan, mint a, mint a kínzóeszközök, amiket... Sikerült ezt úgy összeköteleznünk, hogy az utolsó kérdésre már nem kerül sor, és ezt se fejezzük be, jövő héten innen folytatjuk. Elmúlt fél kilenc duranáli Péter lesz a következő. Sajnálom, hogy ezügyben nem jutottunk nyugvópontra, de a többi kérdésem azért beszéltünk meg, mert sikerült volna nyugvópontra jutni. Nem fogunk téma nélkül maradni a jövő héten sem. Ahó. Ahó, igen, nem maradunk. Jövök az abortus feladattal. Milyen az idő, Aztár Nincs, továbbasincs sincs dél. A... és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Majd a végén ne reagd le, mert elfelejtettem a dátumot, amiben maradtunk, hogy akkor ezt megbeszéljük, de nem a nagy közönség bevonásával, a vonalban Duronelli Péter. E, ma 500 dologról szerettem volna beszélgetni, szerencse vagy szerencsétlenség, sokkal kevesebb dologról esett szó, e, egyebek között elküldték nekem, megnéztem és szívesen bejátszottam volna a Youtube-on is megtalálható a HVG egyik újságíró nője, kormánypárti képviselőket kérdezett az euró magasállásáról és hát azok a válaszok, amelyeket kapott, hát, azokat az ember nem rakta volna az ablakba, és e tekintetben azt kérdezem tőled, hogy ez a konferencia, ami Lámfalucsi Sándor díj átadásával volt kapcsolatos uh, pénteken, és ahol Novotnyi elfogadta a díjat, de az, a magát a velejáró pénzjutalmat a, vele a Közép-Európai Egyetemnek, a CEU-nak ajánlotta föl, hogy ott történtek -e olyan dolgok, amelyek benned megragadtak, akár Orbán Viktor, akár Matolcsi György beszédében, miközben vágtázott a forint fölfelé a történelmi határokat nem is ért el. Az, hogy amikor... Ott voltál egyáltalán. Nem, nem szoktam ilyenekre járni. Ö, amikor... Ö, amikor egy, egy... Ilyen helyzetbe kerül egy ország, ami nem mondanám... Péter, itt állj meg egy pillanatra. Minden szónak jelentősége van. Milyen helyzetbe kerül egy ország, amikor azt mondod, hogy ilyen helyzetbe? Milyen helyzetbe? Az, ez, tehát, hogy igen, amit nem mondanék nagyon súlyosnak, tehát, hogy, hogy van egy rendkívül Ö, nagy publicitást kapó árfolyamgyengülés, aminek a ö, faktorait azért, azért kevesen látják át ö, egész pontosan, és a politikusok nagy része nem is látja át, egyébként. Ö, Ugye a politikusoknál az a probléma, hogy éppen a saját pártjuk helyzetéből adódóan képesek olyat mondani a másik pártra, ami egyébként, ha az ő pártjukra vonatkozik, akkor azt mondják, hogy nem értenek hozzá. Nem, tehát ez két dologból származik. Egyik az, hogy ugye mindenképpen van egy szűrő, meg egy állandó kommunikációs kényszer, hogy mit kell mondani a választóknak. Üh, ha ellenzékben vagyok, akkor az, hogy, hogy a kormány rosszul végzi a munkáját. Ha a kormányom vagyok, akkor az, hogy a kormány jól végzi a munkáját. A másik az, hogy nem íz a piachoz érteni kell. Tehát, hogy ez egy munka. Ez egy szakma. Ha nem ezt csinálod, akkor nem ezt hozzá, és hogyha ebben kapcsolatban mondasz valamit, akkor szükség, szükségszerűen Olyanok vannak benne, amiről hát azt mondjuk, hogy miunk szerencsétlen. Na most egy ilyen helyzetben valamit mondania kell a miniszterelnöknek, és akkor mond valamit, ami, ami lehetséges, hogy sok esetben mi a születlenség, néha valami vergődés, néha meg lehet, hogy elkocsint olyan információkat, amelyek, lehet, hogy most nem kell volna Van olyan, hogy verbális intervenció? Persze, létezik verbális intervenció meg elköltsi ráhatás, meg egy csomó minden olyan dolog, ami, amivel befolyásolhatja a döntéshozó a, a piacoknak az alakulását, hogy megpróbálhatja befolyásolni. Ez néha sikeres, néha nem sikeres, hogy a leghatékonyabb verbális intervenció felfoghatjuk így is. A tavaly júniusban volt, amikor a Federal az elnöke, Ben Bernanke azt mondta, hogy örökké nem fog tartani a pénznyomtutás, hogy mindenki vagy a és ez egy elég hatásos uh, intervenció, vagy elég hatásos uh, beavatkozás volt a piacoknak a működésébe, Na most, uh, vagy fiat befolyásolás volt. Na most uh, ebben az esetben, hát most nem tudom ezt, hogy az elrúzolás csatlakozásunkat bőendítette a ez, ugye ez egy érdekes dolog, mert azt látjuk az elmúlt, három, elmúlt négy évben, hogy masszívan távolodunk el az Uniótól, és masszívan távolodunk el a keresztény nyugattól, és, és közben... Az. Meg egy olyat, egy olyan integrációs törekvést, ami a Európai Unión belül egy, egy még szorosabb együttműködést Jó, hát ugye a hallgatók megjegyezték a te múlt heti utolsó mondatodat, azt hiszem a múlt heti volt, ami meglehetősen vészjósló volt, és Argentinára mutatott. Mert ugye egyébként, aki dohányzik, és akinek arra hívja fel a doktora figyelmét, hogy Duranelli úr fiala nem teszi jól, csak legyint rá, mert azt kérdezi, hogy lát-e valamit, mire azt mondja az illető, hogy hát nem súlyos, de azért rosszabb, mint az előző kép, és azt mondja a beteg, hogy hát majd akkor szó olyan, doktor úr, hogyha végzetes lesz, amire azt mondja a doktor, hogy akkor már teljesen felesleges lesz szólni. Szóval végül is az a fajta megnyugtattás, mely szerint még nem volt olyan szituáció, amiből ne álltunk volna föl, vagy aminél ne lenne rosszabb, ez, ez a helyzet, ez, ez végül is úgy tűnik, hogy az embereket többé-kevésbé itt Magyarországon megnyugtatja? Hát, ha, ha most végig, végig Magyarország 1100 éves történetén, akkor azt hogy lehetett volna jobb is, mert csináltuk volna ezt jobban. De végül is nem lett belőlünk még Ukrajna, meg, meg nem lett belőlünk, még Ausztria sem. Hát belélt vagy olyan, még nem volt, hogy ne lett volna soha, vagy ne lett volna se, hogy se Ukrajna se lesz egy nagy luk a térkép közepén. Hát igen, de azért nem irigylem azokat, akik most Ukrajnában élnek, mert, mert a helyzet az nem Azért ez elég komplikált. de ennek Magyarország számára is van valami fajta törkepiaci relevanciája, amiben mostanában morfondírozom, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. De, de hát igen, minden nemzetnek azt a sorsot kapja, amit megérdemel, és hogyha megnézzük, hogy Magyarország a magyar nemzet mi mit műveltünk saját magunk az elmúlt évszázadokban, akkor... Jó, a... Néha ez a kérdés felvetődik, az is lehetséges, hogy már ugyanebben a formában feltettem, ha gondolod, akkor ne is válaszolj rá, mert már válaszoltál, vagy men nincs értelme. Végül is te! ha ez a kormányzat mondjuk megmaradna 50 éven át, és azt a politikát, azt a gazdaságpolitikát folytatná, amit most elkezdette, látod azokat a fundamentumokat, amelyeket elér, és amelyeknek a mentén egy évként egy élhető élet alakul ki, és azért mondom, hogy 50 év, hiszen arról van szó, hogy ez idő kell. Vagy ez egy olyan lavírozás, amely lavírozás olyan egyéni, vagy kisközösségi érdekek mentén megy, amely semmi vonatkozásban nem egybevethető egy ország érdekével? Én azt látom, hogy ezek a igen, ez egy jó megfogalmazás azok kiskövös érdeket. Magyarországon rendkívül erőssé vált az elmúlt e, négy évben. Ugyanakkor azért azt kell látni, hogy, hogy azért a Magyarország rendszerváltás utáni története az mindig ez a, ez a volt szolgálati hálózatnak a, a bázisán kialakult rendszerben versengő erőknek a a, a, a rendje volt, de, és ebben úgy tűnik, hogy most van egy ilyen, van valamilyen csoport, amelyik talán erősebben hat egymaga Magyarországra és a magyar nemzet sorsára, mint az elmúlt 20 évben, ez 24 évben ez jellemző volt. De Azért azt is tudom, azok az oligarchák, illetőleg azok az oligarchikus társadalmak, azt sem tudom, hogy van-e olyan, hogy oligarchikus társadalom, ez, ez minőségileg áll szemben azzal a képződménnyel, amiről a nyugat kapcsán beleértve Amerikát is foglalkoz, fogalmazunk? Igen. Az oligarchikus társadalomnak az a lényege, hogy egy kis közösség vagy több kis közösség a saját akaratát rá tudja erőszakolni a nagy közösségre függetlenül attól, hogy a nagy közösség tisztában van azzal, hogy az ő érdekei nem mindenben fedik le ezeknek a kisebb, de mindenféleképpen domináns közösségeknek az érdekeit? Itt, miről, itt, itt ilyen, ilyen mennyiségi különbségekről beszélünk, ugye minden egyes társadalomban vannak, vannak befolyásoló erők. Kisebb-nagyobb lobbyk nevez, És ahogy haladunk, ez a, ez a sokkal kevésbé nyitott és, és nem piaci alapon, kevésbé piaci alapon versengő társadalmak felé, tehát ahol, ahol sokkal inkább ilyen kapcsolati, meg hapalmi versengés, mint sem piaci versengés történik, egyre erősebb lesz az, hogy hogy ezek a. a ha, nem vagy, ha nem vagy tagja egy ilyen csoportnak, akkor, akkor, akkor van egy limit, ameddig eljutsz. Tehát, hogy, hogy azért ugye Magyarországon nem, valószínűleg nem lesz senkiből Zuckerberg, vagy nem lesz senkiből szerge brin, mert, mert nem fog tudni olyan nagyra nőni, anélkül, hogy még az ország méretéhez képesen, most nyilván hogy szerzői brin Magyarországon nem nagyon fog. Nőni, de hogy, hogy ö, nem tud megfelelően nagy, nagyon nagyra nőni, anélkül, hogy meg kellene valamilyen formában etakozódnia ebbe, ebbe a nagyon erős érdekcsoporti hálózatba. Ez az érdekcsoporti hálózat, ez valójában ezen konkrét ügyekről szól, vagy akár ezekről sem szól, csak és kizárólag pénzről? Ez egy rendező elv, ö, ez szól pénzről, szól hálózatról. Erről azt, azt ne felejtsük el, hogy, hogy ezek mindig úgy működnek, hogy valamilyen formában a, a, az államot és a törvényhozást, tehát a törvényhozást, meg a végrehajtást ö, is ö, igyekeznek befolyásukkal alávonni. Ez a Ezeket mérnöki asztalon tervezik meg, vagy ahogy esik, úgy pufan alapul jön létre. Ennek ugyan némileg ellentmondan az a rendszer, amiről az elmúlt időben lehetett olvasni, de ami az én mai felfogóképességemet nagyon kikezdi. Itt az MVM körüli áramvásárlásokkal egyáltalán rezsicsökkentés különböző megspórolt milliárdjainak uh, depozitjával kapcsolatos különböző személyeknél, úgyis mint 50 vagy 52 személynél? Én nem vagyok sem politikai elemző, sem szociológus, sem uh, ügyész, tehát hogy nem tudom, hogy itt pontosan milyen tehát, hogy mi, mi a, a Látni, hogy, hogy ez egy, ez egy rendező ez Magyarországon, és ez egy, ez egy erős rendező ez a nyugathoz képest. Nem tudom egyébként, hogy Lengyelországban, vagy Szlovákiában, vagy akár Romániában hogyan működik ez a dolog. Valószínű, sok valószínű hasonló módon, de sokkal erősebb versengés van az egyes csoportok között. Ha most ezeknek a képeit felrakod egy demonstrációs táblára, és te vagy a tanár, akkor ezeket a mostani képeket, amelyekről beszélünk, és amelyek talán többé-kevésbé eh, láthatóak a hallgatók számára is, létező vagy nem létező képeken, verbálisan vagy a szó képszerű értelmében fel rámolva ezekre a táblákra, ezek krónikus eltérést mutatnak ahhoz képest, amit egyébként te tanítasz, és amiről te azt gondolod, hogy az a normális, vagy pedig sokkal megengedőbb vagy, és azt mondod, hogy ez is egy lehetőség, az is egy lehetőség, és a harmadik is egy lehetőség. A politika és a politikai rendszer az sosem függetlenedik a társadalomtól. Tehát, hogy a hogy a politikának valamilyen formában mindig ki kell szolgálnia a társadalmat, és a társadalmi igényeket, meg a társadalmi értékrendet. Tehát, hogy ez nem jó, de az, amiről mi most beszélünk, az nem társadalmi igény, azt ma a politika meg tudja tenni a társadalmi igényekkel szemben is akár. Hát ez egy jó kérdés, hogy, hogy, hogy társadalmi igény, vagy egyszerűen csak tolerálja a társadalom. Most beszéljünk egy nagyon egyszerű dologról, beszélünk a korrupcióról. Tehát mindenki azt mondja, hogy a korrupció nem jó dolog. Na most viszont, hogyha az ember megiszik három sört, és este autóval megy haza, és fél kor megállítja a rendőr, akkor mindenkinek jól jönne, vagy jól jön, ha véletlenül valamifajta ilyen korrupciós lehetőséggel meg tudja úszni a dolgot. Úgyhogy ez erre társadalmi igény is van valamilyen szinten, ezzel együtt kell érünk. és az a kérdés, hogy meddig hajlandó elmenni a társadalom ebbe az irányba, és mi az a, mi az a szint, amikor azt mondja, hogy ne tudhatőjük, lesz -e belőlünk. Ukrajnában, vagy sem. Ha lesz-e Argentina maradjunk itt. Nem, <coughs> hogy Argentina azért ugye mégiscsak egy, egy, egy, egy működő demokrácia, de. Amit te megérsz a saját bőrödön, és ez nem azonos a, a különböző felmérésekkel. Az elmúlt évtizedekben a korrupció a stagnált nőtt vagy csökkent. Mert ha tőlem kérdeznék ezt, akkor én azt mondanám, hogy ebben én érdemi növekedést nem tapasztalok, legfeljebb több területen lehet ma korrumpálni, lévén, hogy a szocializmus képregénye kevesebb képet tartalmazott, mint a mai. Igen, valószínűleg ez a, ez a jó megfogalmazás. Azért azt kell em, látnunk, hogy, hogy, hogy a korrupciónak a, a, a, az elterjedtsége, meg a pénzügyi nagysága az nem ugyanaz, Ja, amikor, amikor nagyon erős, nagyon lecsökken a versengés a források iránt, már pedig ugye azt gondolom, hogy az elmúlt években a, a, a hatalmi, hatalmat befolyásoló erők közötti versengés az most drámaian lecsökkent, akkor, akkor ennek a forint összege az mindig egy nagyobb-nagyobb tesz ki. Ugye, de ez például, amiről mi itt most beszéltünk, ez vajon a feltörekvő országok, vagy a fejlődő országok devizáinak e, e, elszállásával mennyivel kapcsolatos, vagy ez semennyivel se kapcsolatos? Az látható, hogy a fejlődő országokban e, bár volt egy, e, egy ilyen gazdasági fellendülés az elmúlt években, és egyfajta kihasználása azoknak a lehetőségeknek, ami 5-10 ezeknek az országoknak a rendelkezésére állt. Ebben az időszakban ezt a gazdasági növekedést nem használta egy csomó ország olyan dologra, amitől stabilabbá válna a társadalom és a gazdasági szerkezet, például ugye korrupciós az a megfeleltetés, mely szerint fejlett országban kisebb e, feltörek, országban pedig nagyobb a korrupció, ez megállja a helyét, vagy ebben a formában ez nem igaz? Szerintem, ugye ez mérés kérdése. Ugye azért azt látjuk Magyarországon, és mondjuk szembeállítjuk egy, egy Ausztriával, és nekem ez pont egy osztrák kollega, aki nem a mi Két dolgozik, de egy de has, hasonló dolga foglalkozik, mint én, ezt úgy fogalmaztam egy, hogy a nagy különbség Magyarország és Ausztria között, hogy magas szinten Ausztriában is vészi korrupció és a pártok közti pacsizás, meg, meg nagy beruházások, stb. De a mindennapi élethez, ha ő magánemberként valamit akar csinálni, ahhoz neki nincsen szüksége korrupcióra. Na most, ez már nem, nem így van, hát ugye ha, ha így nézzük maga, az egészségügy az egy az egy az egy korrupciós rendszer. Ugye aki ott dolgozik, az azt mondja, hogy gyakorlatilag a hálapénzt az a szent, tehát hogy korrupció nélkül nem is lenne. Képes, de hát így van az, hogyha az embernek az önkormányzott hatóságoknál itt ott kell intézni dolgokat. Többször volt már erről érintőlegesen szó, nem emlékszem rá, hogy így ilyen kérdést feltettem -e neked, de amikor ugye te ebben a szférában mozogsz, Neked ez mennyire higiénikus kérdés nap, mint nap, hogy ez a közeg vesz téged körül, független attól, hogy a te személyed, a te családod, a te munkahelyed adott esetben ezen kívül áll. Attól még, ha kilépsz az utcára, te is belelépsz a szaharba. Hát mindenki belelép, hát ebben az országban élünk, ezt mi vagyunk a társadok. Én azt kérdezem, hogy ez téged személyesen mennyire zavar? Szavar, szavar, bár hogy az ember megszokja, tehát érted a kommunizmusi zavar, de hát most nem tudtam vele mit csinálni, mert abban a rendszerben értem, nem voltam. De De sose volt olyan erős, hogy emiatt azt mondjad magadnak, hogy akár csak évekre is egy olyan munkát választál, ami elvisz ebből az országból, nem elhagyni akarod, hanem hogy ezeket a körülményeket legyőzöd, és ha másféleképpen nem, akkor olyan anyagi helyzetet teremtesz, hogy kiváltságosként ebből kevésbé vett ki a részedet, ha ez egy értelmes mondat volt. Hát inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy számomra, ugye nekem az az óriási szerencsém, hogy hogy, hogy én azok közé tartozom mert valahogy így születtem így alakult a sorsom meg, meg ezen volt lehetőségem dolgozni aki kevésbé érzik azt meg hogy Magyarországon a, a, a jólét az, az jóval nagyobb is lehet mert ugye az a baj hogy, hogy ez a jólét ami, ami mondjuk egy burpesti városi értelmiséget jellemez az, az nagyon kevéssé folyik széllyel a társadalomban és igazából számúra ez a fontos probléma már csak azért is, mert mert, mert, mert mert hogyha Mexikó lesz az országból, ahol, ahol, a, ahol a tisztes jólétben élő embereknek is valamifajta extrém védekezési mechanizmusokat kell alkalmazni, azért az nem túlságosan jó. Én jártam Amerikában egy évet iskolával és ott volt egy kolumbiai iskolatársam, akinek a szülei ruhakereskedők voltak, tehát azt mondom, hogy vállalkozók, és ő azt mondta, volt hogy 21 éves lányról volt szó, és azt mondta, hogy ő soha életében nem ment egyedül a boltban, mindig testről eljárt. Most ez nem egy kellemes dolog, és a szülei nem voltak gyakorlatilag senkik, hanem csak egy ilyen vállalkozó. Azt kérdezem tőled, politikai tartalmáról leválasztva, Simon Gábor, aki korábban szociélisták országos vállalatmányát vezette, 2008. januárjában döntött úgy, hogy Ausztriában számozott értékpapírszámlát, két cleaning és két time deposit számlát nyit. 2008. január 28-án és 2009. április 10-én ezekre a számlákra 575 ezer eurót és 162 954 dollárt helyezett el. Simon Gábor az összeget később határozott idejű bankbetétekbe, majd értékpapírokba fektette a betét számla egyenlege 2013. október 16-án, 770 ezer eurót tegnapi árfolyamon ez egy szombati, vagy mai cikk, 240 millió, 240 ezer forintot mutatott. A Szociális Országgyűlési Képviselő az Osztrák Pénzintézetnek úgy nyilatkozott, hogy a vagyon többek között egy cég, valamint egy budapesti ingatlan eladásából származott. Én tudom, hogy ez a hír most jelen pillanatban a kampány időszakában a politikus személyéről adott esetben pártba való beágyazottságáról szólt, de ha én azt kérezem tőled, hogy ez valahol a banktitoknak a környékén hol van, és hogy vajon ezért az a bank, tehát hogy, hogy ez normális, hogy én ezt olvasom, beleértve, hogy én most nem azt mondom, hogy ez így igaz, akkor Simon Gábort mentsék föl, hanem azt kérdezem tőled, hogy normális dolog-e egy ilyen dolgot, tehát hogy ez, ez, ez nem banktitok sértés-e? Én nem tudom, nem tudom hogy ez honnan jött az infláció, mondom hogy őszintén nem olvastam ilyeneket. Én néztem, hogy hol mennek a, az árfámok, inkább azzal voltam elfogalva az elmúlt napokban, meg egy pár más dologgal, amiről majd úgyis beszélgetünk személyesen. <gül> uh, ugye van a képviselőknek van vagyonnyilatkozatot kell tenni. és nem tudom, hogy ez honnan jött-e vagy sem. Tehát, hogy az ő számukra a banktitok azért más, mint amit a te, meg az én banktitkom. Uh, ugyanakkor meg nem tudom, hogyha, hogy mi miért kéne, miért kéne, miért alapján kéne felmenteni. Azért, mert hogy Ausztriában van számlája. Ugye Magyarországon tőke szabad áramlása van, nincsenek devizakorlátozások. Tehát... De arról van szó, hogy neki egyébként nem volt olyan vagyontárgya, nem volt olyan tranzakció, amely megmagyarázná ennek az összegnek a jogossága? Hát, hogyha jól megnézem, Magyarországon ö, ö, milyen vagyonok ö, vannak, még akár ismert emberek léttokában is, kinek honnan vannak ö, megfelelő nagyságú cash flow akkor felteszem azt a kérdést igen, ez és hopp, elmúlt az idő, én még az is lehetséges, hogyha találkozunk, akkor kérek tőled majd egy pótidőt itt a Kejfejancséban. Egy pillanatra tartsd a telefont annak érdekében, hogy akkor pontosítsuk a mai találkozónak a körülményeit. Önök Duronelli Pétert hallották, és azt is tudják most már, hogy a műsor pillanatokon belül, legalábbis az élő lebonyolítású része véget ér.